Rugăciune pentru taina și porunca Cuvântului. Doamne Iisuse Hristoasă, toate știutorului, Te iubim, Te sărbim și Sfântimim, încât toate prorociturile despre Tine ai împlinit. Nașterea Ta prin preasfânta picioară și prin Duhul Sfânt s-a sărășit. Pentru că, dintr-un început din zilele veșniciei, tot drumul Tău a fost spus și știu de aceea în betleiem, în peșteră, s-ai născut, în Egipt ai fugit, de Irod și ai stătit. în Nazaret ca să fii Nazareu ai peceput, în Galileea, lumina ta pentru neamuri ai făcut, în Iudeea, minunile tale le-ai început, cainele și poruncile tatălui ceresc, le-ai împlinit, pentru că este fericit cel ce păzește cuvintele prorociilor acestei cărți. De aceea, când ucenicilor le-ai vorbit, nu sunt înis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel și cele prorocite le În templul din Ierusalim ai venit, frigoana, loviturile și răstignirea ai pătinit. Pe Tatăl ceresc, mult l-ai iubit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 și pe știlă fumegândă nu va stinge, până când nu va scoate scoase spre biruință judecata și în numele Lui vor nădăjdei neamurile. Prin tine toate ne s-au descoperit. De aceea Iuda pe 30 de arginți te-a vândut, pentru că mașa ta, soție au tras și cei care au văzut au căzut.